som er lavet af os her på kongressen.com. Kampen om Amerika i dag med det, man vil kalde en amerikansk klassiker. Et rigtigt ikke John Grisham har nu ikke været involveret i, i den her, men det har den amerikanske højesteret til gengæld. De har netop eller inden for for ikke ret lang tid siden, offentliggjort, hvad for nogle sager, de vil behandle i deres næste, sådan ligesom den næste periode, de vil samles, det er faktisk, det er sådan ligesom fra efter sommerferien og et, og et år frem. Det er ikke nødvendigvis altid jo i sig selv en stor nyhed, men det er det til gengæld på listen over de sager, de har tænkt sig at behandle det næste år. De vil blandt andet kigge på retten til at bære våben i det offentlige rum, det er simpelthen en diskussion om, hvor meget cowboys må amerikanerne være, må de rende rundt med pistoler i det offentlige rum, det må de i rigtig mange stater lige nu. Det er der mange, der gerne vil forbudt. Men det, det, det, det er sig selv interessant det. Men det er ikke det. Det er ikke det, vi skal have retssagstramme om i dag. Det er en sag, de gerne vil høre, den kommer ned fra staten Mississippi, som handler om, at i staten Mississippi har man vedtaget nogle nye abortlov, som øh, begrænser kvinders ret til abort, den har man så kan man sige, ved to retsinstanser erklæret uskyldig, og det har man så klaget over fra staten Mississippi side til højesteret. Og efter nogen tøven, og faktisk ikke rigtig, at jeg tage den her sag, så har højesteret bestemt sig for, at i næste periode, så vil de tage stilling til, om den her sag, øh, hvad de synes om den, om det er rigtigt, at den her lov ned fra Mississippi ikke. Hvor gælde eller ej. Det kunne i sig selv lyde simpelt, men andre savner det... Øh... Det er det ikke. Det bliver det. <laughs> det slet, slet ikke. Er du ikke klog? Det, øh, vi vil jo allerede godt røbe over for lytterne nu, at det bliver ikke sidste gang, hverken i 2021 eller 2022, at vi kommer til at snakke om, øh, om striden om, om kvinders ret til at borde i USA, okay. fordi altså, der er lagt de kakeloven til... Altså, nu må man jo efterhånden samles igen i USA i større mængder også, så og der er lagt op til massedemonstrationer, både for og imod den her sag, når behandlingen starter til efteråret. Det her er et emne, som altid sætter sindene i k i USA, altså du kan ikke undgå at have en holdning til, om du er for eller om du er imod, og det er et emne, der splitter amerikanerne. Det er noget, som øh, altså lige siden Roe v. Wade-afgørelsen, der kom i 1973, som sikrer kvinder ret til abort, uanset hvilken delstat de bor i. Siden den kom, har man diskuteret abort og kvinders ret til abort, og i hvor stor en grad de skal have ret til, øh, til abort. Og, øh, Indtil nu har, har afgørelsen stået øh, som det, været den, der har, har været udgangspunktet for, hvilken praksis der er. Men øh, jeg vil sige, som vi også skal snakke om i dag, der er noget, der kunne tyde på, at øh, den praksis, der har gældt siden 73, den godt kan med at blive ændret på grund af den sag, der skal til at behandles nu. Ja, da vi to øh, talte om det her i går for at forberede øh, det her program, så talte vi jo om, at den her sag, ud der er selvfølgelig i 2022 af et øh, midtvejsværd, mm. så har den faktisk i den grad potentiale til, at, fordi afgørelsen i det her, det kommer jo først nok i foråret 2022 eller sommeren 2022, ja. men at den her sag simpelthen har i den grad potentiale til i virkeligheden at være den største politiske sag i USA, måske lige bortset fra midtvejsvalget, i 2022. Ja, det bliver det. Altså, medmindre der sker noget, som hverken du eller jeg kan forudse på nuværende tidspunkt, så er der ikke skyggen af tvivl om, at det her, det bliver det allerstørste, udover midtvejsvalget. Og måske endda også endnu større, selvfølgelig er det jo sådan en, en gradbøjning af, hvad der er størst, men ikke det strumenter, jeg vil sige, det bliver også så definerende. Altså, hvis det ender med, at de at de laver den her, altså, at de kender i den sag på en sådan façon, som gør Rovie Wade ikke længere, at den sag, der er gældende som praksis, jamen så... Øh så er det altså virkelig en, en historisk begivenhed, fordi så ændrer det øh, kvinders ret til abort. Det, det krymper retten ganske enkelt, fordi det er jo noget, det, vi skal snakke med i dag Det er det, der er på spil. Det er, at det er ikke, fordi abort vil blive forbudt nødvendigvis, men, øh, men, men, men, men muligheden for den vil blive ganske begrænset. Godt. Velkommen til kampen om Amerika i dag om det kommende kæmpe store drama om den amerikanske abortlovgivning. Inden vi kaster os øh, ud i det, så skal vi jo altid lige huske at øh, reklamere for at blive medlem af kongressen, fordi det er vigtigt. Anders Avner, vil du ikke lige forklare, hvorfor er det er vigtigt, og hvordan bliver man medlem? Jamen, øh, det er vigtigt, fordi at, øh, uden medlemmernes støtte kan vi ikke findes. Øh, så kan vi ikke lave... Programmet her, at vi kan ikke udkomme med alt den skrevne journalistik, vi laver hver eneste dag, de andre podcastformater, vi har lavet gennem tiden og så videre, alt sammen kan kun lade sig gøre, fordi vi har vores medlemmers opbakning. Så det er vi super glade for, og det er jo nemt at øh, blive det. Kan man gøre, hvis man går ind på kongressen. Efter man har hørt øh, dagens udsendelse færdig, kan man smule ind på kongressen.com. Der kan man øh, både blive privatmedlem, man kan blive erhvervsmedlem, hvis man er virksomhed og det slående og øh, det synes vi, at øh, man skulle til at gøre. Vi er glade for dem, der kommer. Der kommer nye hver eneste uge. Det er vi rigtig glade for. Vi kan altid bruge flere. Stort, rummeligt, dejligt medie, så ja, endelig. Vi kan, vi, vi, kan, vi, kan, vi kan altid bruge flere, men vi gør jo også det, at vi altid trækker løjet blandt de nye medlemmer. Denne uge har Anne vundet. Du får en mail øh, fra Anders, hvor han lige sætter sig i kontakt med dig og skriver... Hvad du har vundet, og hvordan I lige udveksler den. Anders, hvad har hun egentlig vundet? Jamen, øh, vi er ude i de eftertræktede Potos socker i den her uge. De findes både i herre Ej, vi og oprætningen. snart på noget andet end sokker. Ej, nej, nej, nej, fordi det her, det er jo... Øh, det er Potos socken øh, og det er POTUS-socken med ham, jeg godt vinder om. Jeg synes, er den største amerikanske præsident, New Franklin D. Roosevelt. Så øh, de er på vej. Godt. Vi skal snakke i dag om... Øh, det kommende drama om abortlovgivning. Inden vi kaster os det ud i det, så opridser vi lige et lille, et lille stykke historie ja. om, at så må sige lidt uh, fakta. Anders, du nævnte jo allerede, at siden 1973, den her Roe versus Wade, øh, så har den amerikanske lovgivning set ud på den måde, at amerikanske kvinder har ret til abort på tværs af samtlige 50 stater i USA. Det var faktisk ikke sådan, det var inden 1973. Der var rigtig mange stater, hvor man ikke havde ret til abort. På et tidspunkt har det faktisk været sådan, at alle undtagen én stat i USA, der havde gjort abort decideret ulovligt og strafbart. Ved du, hvad for en stat, hvor det faktisk ikke var strafbart? Ej, det må noget fortælle mig. Du, du, du tror ikke på det, når jeg siger det til dig. Det er i Kentucky. Det. Ej, okay, det det du ikke sikkert. Og jeg skal faktisk sige, at jeg har ikke kunne finde den præcise forklaring hvorfor. Bare et lille stykke fakta. i Kentucky var det eneste, der ikke har tilsluttes noget det. Men jeg har været faktisk uden at afsløre for meget. Men jeg har været rigtig meget i Kentucky, og det er et hvad skal man sige et frihedselskende sted. Det er det. Men jeg tror, der er sikkert en eller anden obskur forklaring, om man ikke det i livet har været strafbart på en eller anden måde. Men i 1973 har man så den her sag, der hedder Road vs. Wade, som stammede egentlig nede fra øh, Texas. Det var en 21-årig kvinde, der blev gravid for tredje gang, og simpelthen sagde, jeg kan ikke på nogen som helst mulig måde tage mig af de her børn. Jeg er jo ung, jeg har ikke nogen penge, jeg har ikke nogen mand. Øh, og hun blev så nægtet abort. Øh, og hun ender faktisk med at få det her barn, og som, hun, som bliver abortadoptet. Men der er så en borgerrettighedsorganisation der i hendes navn, eller faktisk ændrer hendes navn til øh, Jane Roe, yeah. sådan, ligesom Jane Doe, øh, så lænder man til Jane Roe og kører så den her sag, og den ender så i ret, hvor man så i USA bestemmer, at alle kvinder i USA, fordi man ligesom siger, at det er retten til privatliv, har retten til abort. Det er en meget grå måde at sætte op, det retten sag. Men så har man ligesom i USA nu ret til abort, indtil det, der hedder, at et foster af og uh, viability, det er cirka 23-24 uge, og det dækker et bund og vund over, at det er der, man mener, at et foster har en chance for at overleve uden for kvindens livmor. Det er der, man har trukket, når kan Der er også mulighed for at få abortet senere hen, men så, uh, så er det ligesom, i Danmark er medicinske grunde og kvindens sikkerhed, og der, der kan være nogle andre grunde yes. også. Det har galt siden 1900. 73. Der har været nogle udfordringer af det. Jeg tror, der var en i 92. Der var fast også en i 2003, hvor man i hvert fald fik det indskrænket lidt, eller man fik åbnet for, at det blev sværere for, for kvinder. Eller man kunne, man kunne lægge en masse forhindringer i vejen blandt andet det her med, at hvis du er mindreårig, så skal vi fortælle dine forældre, at du var have en abort, mm. og sådan Det, der så er, jo, er det nye nu, det er den her sag nede fra Mississippi. Øh, og det, der, det, de egentlig ligger op til, bare lige for, at vi har fakta på klasse, det er ikke at forbyde abort. Nej. Det er at lave abort om til, at det gælder så kun fra... Man må kun have fået få abort indtil 15. uge. Men i mange stater vil det nærmest være det samme som at forbyde det, fordi så har man... Du skal gå hjem og tænke over det i nærmest to måneder, før du må få den her abort, hvad du har bedt om den. Der er noget med biologien, der gør, at så kan du faktisk godt gå ud over de, ja, smart nok de 15 uger. Men Anders Savner, grunden til, at det kommer nu, og den del af faktor kan du så tage, det er jo, at sammensætningen af højesteret har ændret sig drastisk over de sidste fire år. Ja, det har den jo, fordi grunden til, at de her sager, altså der er jo kommet især i løbet af de forgangne fire år, er der jo blevet altså, høvlet lovgivninger fra delstaterne, især for de her republikanske delstater som Mississippi, i retning af, at man vil prøve at se, om bare en af dem kunne nå til højesteret. Det er så lykkedes nu med, med den ned fra Mississippi. Og øh, det gør de jo, fordi højesterets sammensætning har ændret sig. Der er ni pladser i den amerikanske højesteret. Og lige nu, og det er jo så også vigtigt for, for lytterne at have med her, man snakker altså om enten det konservative eller liberale dommer. Og det er jo fordi, de politisk udnævnte er den siddende præsident. Og det vil sige, at i skrivende stund, så er der seks såkaldte konservative og tre såkaldte liberale dommer. Den magtbalance, den har ændret sig ganske radikalt i løbet af de seneste par år. Dels øh, fordi republikanerne lavede det benspænd, de lavede dengang en gang, da Antonin Scalia han døde tilbage i begyndelsen af 2016, en konservativ dommer, som det egentlig var meningen, at den demokratiske daværende præsident Barack Obama skulle have fundet en afløser til. Det fik republikanerne taklet og så endte det med, at Trump blev ham, der skulle finde ja, Scalia's afløse. Det blev sådan en mand, der hed Neil Gorsuch, som sidder nu. Sidenhen så trådte Kennedy tilbage, som højesteretsdommer blev afløst også af en anden konservativ, nemlig ham, der hedder Brad Kavanaugh, det var også Trump, og endelig så døde Ruth Bader Ginsburg, som var en af de sådan, liberale højesteretsikoner, og jo den store abortrettighedsforkæmper døde kort før præsidentvalget i 2020, hvor det så også lykkedes for Trump at få udnævnt hendes afløser, som så blev den konservative kvinde, der hedder Amy Coney Barrett. Det vil sige, at der lige nu er en 6-3 split i, ø, i konservative forvør. Og så kan man sige, der skal sådan set bare en 5-4 afgørelse til, for at man kan få der er et flertal. Og det er der ret meget, der tyder på, der er Der er i hvert fald meget, der kunne tale for, at den med sikkerhed hedder 5-4. Men nu er man så ikke så meget nødvendigvis i tvivl om, hvordan det her kommer til at ende. Nej, fordi vi ved, at... vi ved godt, hvad de tre sikre liberale øh, gør. Der er også, øh, altså alt tyder også på, at John Roberts vil stemme sammen med de tre liberale den her gang. Så er de fire ud af fem konservative, som man er helt sikker på, også hvad foretager sig. Så er den eneste, der faktisk er en lille smule usikkerhed omkring, det er Neil Gorsuch, som også er, er konservativ. Men altså, nu taler med vores jurist i Washington, Emil Lausus, i går, da vi forberedte programmet her også, hvor han sagde: Må ikke? Han ender med at gå med de konservative. Hvis det er, hvis det er ham, der er tungen på vægtskolen i en 5-4 afgørelse, må den så ikke, at han går med, med Kavanaugh og med Coney Barrett og ved de to andre også stemmer. Ja, det er der meget, der taler for, men afgjort er det ikke, men, men mest tyder på, at der faktisk kan ske en reel ændring af kvinders ret til abort, på grund af den situation, der er i højesteret nu. Jeg synes, noget af det interessante, det er, at jeg sad og læste op på det her, det er faktisk, at det kan godt være, at sidste gang højesteret skulle have stilling til abort, der var det jo John Roberts, der så var den afgørende for, at det faktisk gik ligesom de liberale mm. vej. Men man taler også om, at det faktisk var ham, der anviste de konservative, hvordan de så kunne gøre det. Ja. Det var ligesom, at han fik skrevet, det er jo det der med, det er noget, det er jo mange, så mange måske ikke ved. Det er, der når Højsterret har de her afgørelser, så skriver de de her meget, meget lange, grundige kommentarer til, hvorfor de har gjort, som de har gjort, og ja. både dem, der stemmer den ene og den anden vej, får lov at, at, at, at skrive. Og der skrev han faktisk ligesom i sin udtalelse, at, at han mente ikke, at man kunne, ligesom kunne kigge på, om det skulle være forbudt eller ej. Det mente han ikke var op til diskussion, men man kunne kigge på forholdene rundt omkring. Og det er jo så også det, de gør nede for Mississippi, det er det der med at sige, at vi skruer lige på på kraftigt på længden, så det er allerede, de ligger så op til nede Mississippi, at det skal være i uge 15. Altså. Og derfor er det jo også meget sandsynligt, at han måske kunne, kunne stemme den vej. Ja, det er jo så øh, altså, det er lidt en ubekendt. Der er mest taler for, at han stemmer sammen med den liberale gruppe, øh, men, øh, men det er langt fra... Øh, altså, der er ikke noget, der er meget slidgranit heller, hvad angår hans øh, agerende. Jeg tror også bare, at en ting, man til at tage med her i forhold til, hvad den her praksis, hvis den bliver til virkelighed, hvad den kommer til at betyde. Hmm. Altså, nu nævnte du Kentucky før. Jeg får sådan lyst til at nævne nabostaten, Indiana, som for mig stadigvæk øh, tror jeg er et af de mest illustrative eksempler på, hvordan det ser ud, og hvordan det kan altså nærmest reelt sit betyde, at kvinder for eksempel i en stat, som Indiana, godt kan vinge farvel mere eller mindre til retten til abort. Der er i skrivende stund én abortklinik i hele Indiana, Mike Pence, den tidligere og han var guvernør, og han er jo hardcore abortmodstander, har jo indført alt, hvad han overhovedet kunne af forskellige snubletråde for at sikre, at så få som muligt... Han kunne ikke gøre noget ved Roe v. Wade-afgørelsen, men han kunne sørge for, at det var så besværligt som overhovedet muligt. Han kunne for eksempel kotte alt finansiering, altså delstatsfinansiering til de her øh, Planned Parenthood-klinikker og så videre. Det, det gjorde han så også, hvilket var grundet for, at det kun er én tilbage. Man kan... Øh, lave alle mulige andre snubletråder også, for at prøve at se, om det ender med, at kvinder alligevel ikke benytter deres ret, der er sikret gennem, hvor vi for eksempel, ved at sige, så skal du hvis lige hjemme og tænke over det, som du selv sagde før, eller hov, du skal lige omkring en psykolog, vi skal lige have dig undersøgt, om du rent faktisk er ved dine fulde fem, når du vil bede om, øh, om at få en abort og så videre. Og det er, øh, altså, Indiana er jo ikke enestående, og det er også derfor, at man skal bare have med i den her kontekst, at øh, selvom det så er at sige nej, man kan ikke, Gør ulo altså abort er ulovligt som følge af en højstrafsafgånd. Det kan de ikke. Men de kan godt nok sørge for, at det bliver kryblet ganske gevaldigt, fordi altså, Indiana er et eksempel ja. nu, ikke? men Altså, de fleste republikanske stater har jo nærmest sådan en overbudskonkurrence om at være hardliner på abortområdet, fordi de ved, det virker. Altså, det er noget, basen elsker det her. Og, øh, og det kommer de også til at, at gøre her, hvis den her højesteretsafgørelse ender med at falde ud til, øh, til den side, som, øh, som republikanerne ønsker det, nemlig at, øh, at øh, det ændrer Roe v. Wade-praksisen. Jamen, så, øh, så vil der være rigtig mange, øh, især konservative republikanske delstater, hvor at... Øh, det stort set er umuligt at få an abort for, for kvinder, uanset at der så stadig er reglerne om 15 så videre, det er næsten det samme, som det kan lade sig gøre. Ja, det er meget interessant det der med, du siger, der er politik i... Jeg prøver lige at tage ind i mikrofon. Det er meget interessant det der med, at du siger, at, at de republikanske stater kører overbudspolitik på, på det her... Der er nogen, der har prøvet at lave noget statistik på det her, og prøver simpelthen at tracke samtlige 50 stater, hvordan de ligger i forhold til abortlovgivning. Der er det sådan, at... Sådan om skal sige det på den måde, så er det faktisk, at 29 ud af 50 amerikanske stater, de har det, man kalder en, sådan en, en aggressiv negativ abortlovgivning. Det er altså ikke det over det det de bruger i den her undersøgelse. Det dækker egentlig bare over, at de her 29 stater, der gør man fra, fra delstatens side, egentlig hvad man kan for at gøre det besværligt og så lidt attraktivt som muligt for kvinder at få en uh, abort. Og i 16 delstater, der er man ligesom det, der hedder abortvenlige. Ja. Altså, det vil sige, at man... der ja, man skal beskrive dem måske godt lidt mere, eller hvad man gør i, uh, i Danmark. Og så har man så åbenbart fem stater, som, som, man, som er lidt, uh, lidt uh, hverken eller. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at hoppe lidt uh, videre. Det er i virkeligheden lige... Altså, egentlig hoppe ud af den reelle... Øh, altså den reelle, altså ned på jorden, betydning af, hvor svært bliver det for kvinder, og de kommer til at køre fra stat til stat, og rejse rundt i USA for at få abort, og alle mulige... Ja, hvis de må det. Ja, hvis de må det, det, ja, hvis de det. Må det eller hvad man gør det, også gør det strafbart, Præcis. og sådan noget Så skal man i hvert fald til at forme og flytte, så, så er det i hvert fald svært. Nå, men det, jeg egentlig gerne vil hen til, det er at sige, hvorfor det her er så vigtigt, fordi det er jo, det er jo et definerende spørgsmål, Ja. som du også sagde, i begge politiske lejre. Det er et af de her sådan... Hvis jeg vækker dig om natten, og du er republikaner, så har du jo sådan fem definerende spørgsmål, du kan svare på. Like this. Og det har demokraterne jo på, på samme måde. Og det her, det er jo et af de klare definerende spørgsmål, der afgør, hvor du står hen i amerikansk politik. Fuldstændig. Og det er samtidig også noget, som er mobiliserende øh, af samme grund. Altså det, det er jo et af de emner, som nu har vi begge to boet i USA i flere omgange, også i forskellige dele af landet, og det er altså noget, som, øh, som sætter os ind i k. Øh, uanset om det så er i den ene eller anden retning, så er det virkelig noget, hvor man, man kan ikke slippe afsted med at sige, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg har nogen holdning til, eller den diskussion vil jeg ikke blande mig i. Altså det er ligesom, altså, snart, at så snart der bliver diskuteret af borgerspørgsmålet, at det er jo sådan noget, det kan splitte familieret. Altså mm. hvis der er nogen, der er pro-choice, <laughs> pro eller nogen, der er pro-life, jamen så kan de oftest sit nærmest ikke tale sammen, på den mm. baggrund øh, fordi øh, det er altså divergerende en, mm. en opfattelse, at det næsten er umuligt at, at være under samme tag af den grund. Ja, jeg synes, jeg synes det er interessant. nævner det der med, at vi begge to har boet i USA. Et af de steder, jeg har boet, det er oppe i det nordlige Florida. Det er jo ikke nogen sådan, store afsløringer, at, at det nordlige Florida, det er, det, det, det er ret rødt. Ja, det er ret konservativt. Det er ret konservativt. <laughs> ja, men det interessante er faktisk, at, at det er jo sådan et sted, hvor republikanerne står super, super stærkt. Men faktisk på det, du siger, mm. så synes jeg, det interessante er, at jeg tror, hvis du gik ud og målte i der, hvor området, hvor jeg nærhentlig taler Her i, boede, eller var opholdt mig i længere perioder, af flere omgange, så tror jeg egentlig, at hvis du målte folk, så ville, tror jeg faktisk, flertal under en eller anden form ville være for abort. Ja. Altså, men, men der, hvor jeg synes, hvor jeg, og det er der, jeg lige vil hen med den her pointe, det er, at dem, der var po politisk toneangivende i det område, det var jo republikanerne, og der var det bare sådan en benhård, vi er mod abort, og der. da, da, da. da. Det, jeg synes, det interessante er i virkeligheden, at det er igen et af de der spørgsmål, vi tog og talte om det flere gange, som ikke nødvendigvis... Man har jo målinger af det, det er jo slet ikke sådan et spørgsmål. Langt under... Øh, altså, det, vi er jo ikke i nærheden af 50 procent af amerikanerne, der går ind for op i virkeligheden i ret høj grad og begrænset abort, men det er så vigtigt for den republikanske kerne, og specielt mm. i det, som man jo i gamle dage kaldte det religiøse højre, som, som jo stadigvæk er, som, som jo det var jo Reagan, der inviterede med i det republikanske, i den grad, republikanske parti Bush blev, ja, hvis man skal gøre grov, altså Bush, den yngre, ja. nærmest valgt af dem, ja, ja. altså øh, øh, og, og, og derfor er det bare blevet sådan du kan jo ikke være republikansk politiker, så mener modsat Nej, ja, det du kunne se også, altså da Trump i sin tid var præsidentkandidat, så havde han lidt besvær i starten med at, øh, at få dem over. Det var først, da han valgte Mike Pence, ja. og så i øvrigt, øh, begyndte at øh, også det, den manøvre, han lavede, der skal lige at døde under valgkampen i 16. Da Trump så lagde den her liste frem over, hvem hans højstrettsdommerkandidater var, der kunne man se, det var altid nogen, der havde en meget, meget stærk modstand over for kvinders ret til abort, og en meget stærk kritik udtalt over for, øh, for v. Wade-afgørelsen. Og man kunne se bagefter på vælgeundersøgelsen, det var noget af det, der virkelig havde bonget ud, øh, som gjorde, at folk sikkert, okay, så går de med ham, selvom at Trump jo altså ikke kan sige sig at være sådan en specielt religiøst anlejt i øvrigt, men der var han faktisk det religiøse højere over på den baggrund også. Det har været det samme nogle gange, når han har været præsident. Altså, hvis han måske sådan lige har kunne mærke et begyndende sådan Altså, at han var med miste grebet lidt om, om dele af, af basen. Øhm, man kunne faktisk se det, da han på tidspunkt, jeg kan huske, om det var i 18 eller 19, da han holdt en State of the Union, tale, jeg tror det var 2019, umiddelbart efter midtvarsvalget, så gav han den lige en tur øh, med, med abort kritik og, øh, og langt ud efter Roe Wade og Wade osv. Og man kunne bare se bagefter, da man så gik ind og målt på, på talen og på, hvordan de forskellige fokusgrupper og basen havde modtaget, det var noget det, der havde rated allerhøjst. Mm. Og det virker... Hver gang, øh, at man gør det her som republikanske toppolitiker, netop fordi den her religiøse konservative base er så central i forhold til, øh, til at blive valgt. Det er, ikke, fordi de er, altså, det er ikke fordi, de er de eneste, man skal have fat i, men det er bare svært, at, hvis du ikke har fat i dem, så er det stort set umuligt at komme frem i partiet. Nej, jeg, jeg, jeg ved ikke, om den kan opdrives, men jeg har faktisk engang lavet en dokumentar, der hedder Gud's eget parti. Ja, mange år siden. En ny klassiker. Det er en ny klassiker. Ej, det er da god, skal du yeah, det, ikke? Yeah, er det? Yeah, ja, ja, men, men uden at afsløre for meget, så tror jeg, det er 17 år siden, den er sendt på dansk tv. Nå, øh, i en forkort udgave, skal det lige siges. Øh, nå, men i den, den handler faktisk om det religiøse højre i, i USA, og den, den handler om det religiøse højres indflydelse i det republikanske parti. Og der kan jeg faktisk huske nogle af de tal. Og jeg, jeg tænker faktisk, at jeg har hørt for nylig, de at der er en lille smule mindre i dag. Men den gang, der, der udgjorde øh, det, altså det, det hardcore religiøse højre, altså ja. dem, der sådan tilhører en af, typisk jo den øh, evangelistiske kirke, mm. øh, altså læser Guds bogstav meget øh, bogstaveligt, de udgjorde øh, sådan ligesom det, man sagde, 40 procent af basen i ja. det republikanske parti. Øh, og de, men det, der var så specielt ved dem, det var... Apropos Kentucky, jeg kan huske, det er et af de steder, vi, øh, vi, øh, vi har optaget noget af den her. Men det der var, det var, de var hvad man skal man sige det, de var fodtusserne i det republikanske parti i Kentucky. Det var simpelthen, altså det, man, hvis man tog hen til den her, det var sådan en meget stor kirke, tog man hen til hen, men når der så skulle dele flyers ud for det republikanske parti, jamen, så var det bare kirkens medlemmer, der gjorde det. Og det var simpelthen organiseret gennem kirken. Der blev talt politik til messerne. Altså, det var en integreret del af den måde, de ledede deres religiøse liv. Det var de her politiske spørgsmål, som, og nummer et, uden diskussion, det var abort. Altså, mm. det vil, kan man sige. Så der er ikke nogen tvivl om, det er meget, meget dominerende. Altså, hvis du skal være en succesfuld republikansk politiker, så skal du have det her. Nu kommer den så, nu, her begyndende i efteråret, afgørelsen vil komme i, øh, ja, næste forår, måske først næste sommer. Hvad vil øh, republikanerne... Altså, de vil gerne vinde, det, det, det gildes, det. Men, men ud over det, hvad, hvad, vil, hvad vil de gerne have ud af det her? Mobilisering. Altså, det er jo klart, det er det, der bliver afgørende, at øh, hvis de kan stille sig op og vise, at det virkede, og det er jo det, de vil fremlægge det, som om, at det har gjort, hvis man har fået den her sag fra Mississippi kørt frem, man har fået den til højesteret, og det betyder en ændring af Ruby Wade praksis, jamen så vil det være noget, som republikanerne vil turnere rundt med over for deres kernevælgere, Der kan I bare se. Det er en republikansk præsident, der har sat tre af de her dommere ind i højesteret. Det er en republikansk delstat Mississippi, der har taget sagen op, eller har sørget for, at sagen blev ført hele vejen op til højesteret, gennem både de striks- og appeldomstol osv. At den ind der, og der kan I bare se, vi leverer på, på det, som er vigtigt for jer, og det, der er vigtigt for os som parti det er jo, øh, altså, ikke sige, vi skal snakke om 2024 i øvrigt, men der er heller ikke noget tvivl om, det vil være noget af det, man vil bruge som central argument også for, at, øh, at skulle tilbage hurtigst muligt for at sikre det her, for at det ikke slår bakke at der ikke pludselig kommer en ny afgørelse, som så kan få det til at gå i den modsatte regninger til. Så republikanerne vil bruge det her stenhårdt til, til mobilisering, både i forhold til midtvejsvalget 22, for at sige, prøv at høre, nu hvor det bliver delstaternes, altså hvis vi antager, at det her bliver noget, som de vedtager, og det bliver lagt ud til delstaterne i højere grad, så vil man jo bruge det til at sige, der kan I bare se, nu kan ja, vi gøre noget. Der er fri palet. Ja, altså. og øh, altså, hold da op, altså selvfølgelig, det er klart, det er det samme. Demokraterne vil gøre, men for republikanernes vedkommende, især de meget konservative stater eller nogle af svingstaterne, hvor der måske også dermed kan være et ekstra mobiliseringspotentiale, der kommer det her til at være et af de allerstørste emner overhovedet at prøve at mobilisere ud fra. Anders Agner, så er der jo, hvad demokraterne gerne vil. Der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, hvad hedder det, at øh, de vil selvfølgelig gerne vinde, eller må sige det på den anden måde, de vil nok nærmere bare gerne begrænse nederlaget. Ja. Øh, det er jo selvfølgelig det, der håber de på det juridisk. Det skal vi ikke gøre os alle for klå Men det er heller ikke nogen hæmnet, at selvom det vil gøre rigtig, rigtig ondt på demokraterne mm. at tabe det her, eller bare tabe det delvist. Fordi det er jo også hjerteblod for dem. Ja, helt klart så kan, er det jo også noget, de kan bruge politisk. Og jo, fordi det er så meget, som det, at republikanerne, som vi snakkede om før, vil mobilisere ude for deres øh, premier, så, så vil demokraterne selvfølgelig gøre det bare med omvendt foretegn, fordi mm. hvis det her pludselig bliver i højere grad et delstatsanlæggende, så er det jo der, demokraterne vil stille sig op og sige til deres vælgere, prøv at høre, hvis vi stadig skal sikre, at kvinder har retten til abort, og at det ikke er republikanerne, men også, der skal sætte sådan så vi kan sikre det nu, hvor det, med den højeste retsafgørelse, der så er kommet, i højere grad nu bliver lagt ud til delstaterne, så meget desto vigtigere er det, at vi som parti står stærkt ude i delstaterne. Vi har guvernørposterne, vi har delstatsjustitsministerposterne osv., fordi ellers så bliver det svært. Så det bliver, altså, det bliver nok i af de emner, hvis ikke det emne, der i 2022 ved midtvejsvalget, bliver det, der bliver den største mobiliserings, øh, det største mobiliseringsudgangspunkt for begge parter, hvis det ender med, at højesteretskendelsen går i den retning, som, som republikanerne ønsker det. Jeg tænker sådan to ting omkring demokraterne øh, har egentlig lige et par pointe. Det ene, jeg synes egentlig ikke, at man på den måde kan bebrejde dem, at de landede i det der mindretal i højesteret. Det er lidt... Der er noget tilfældighed i det, og der er noget med, at både Reagan og Bush og Trump har fået lov at udnævne mange. Altså, det har også noget at gøre med, hvornår går folk af, og hvornår er der nogen, der er døde døde. Så har republikanerne været gode til at blokere den dag i 2016, den betyder selvfølgelig, en, en, en, en hel del og sådan noget. Og det er frygteligt for demokraterne, er, hvis man kigger på alderen af dem, der sidder i højesteret nu. Ja, de er langtidsholdbare. Ej, det, er, det er i hvert fald 10 år nu. Altså, ja. Thomas, han er, den, han er den ældste af de konservative. Jeg mener, han er 71 eller 72, ikke? Ja. Ej, og jeg tror, han, han skal ikke nogen steder, før han bliver. Nej, før der sidder en republikaner, det ved huset igen. Nej, det tror jeg ikke, han har nogen intentioner, eller han bliver båret ud. Altså, ja, det er præcis. Det er altså tagsten tav, tav, og trafikulykker, det er nærmest... Hvad hedder det? Demokraternes største håb nu. Ikke, uden at, men men det er jo, hvor demokraterne jo... Altså, hvor det her bare må være den største politiske huskekage. Mm. Det er jo at sige, vi kan altså ikke tillade os ikke at prioritere, hvad der foregår på delstatsniveau. Fordi de er jo kæmpe langt bagefter i så mange delstater. Vi har snakket om det mange gange, det der med, at de skal bare betale så meget dyrere for deres senatorer, for deres medlemmer af hus, men også for deres guvernører og deres øh, justitsministerer nede i, hvad for en stat det end er. Altså, Jamen, jeg står så. Fuldstændig. Altså, Obama, det er jo ikke fordi, vi skal være historisk i mødet, men altså, det var dybest set en stor sovepude de otte år, han var præsident, fordi man ligesom tænkte, at man havde en superstjerne i det hvide hus, og så gik resten og Det gjorde det ikke. Altså, de mistede både det ene og det andet kammer i kongressen, de mistede en masse guvernørposter, de mistede en masse øh, både altså, lieutenant governor og delstatsjustitsminister og... Øh, altså en masse dommer, øh, både dommer og andre juridiske udnævnelser altså, Det blev faktisk, selvom Obama var ved man blev det i stigende grad et republikansk styret land, selvom det var en demokrat, der sad i det hvide hus. Og det er jo lidt det, der er udgangspunktet nu også. Altså Mitch McConnells store masterplan om at øh, bygge republikanerne op så ligesom meget på county-niveau, på, altså på delstatsniveau osv., og, og selvfølgelig dermed også sikre en endnu stærkere position, Øh, man så skulle bygge ovenpå øh, i Washington. Altså, det kan godt være meget, at det, der er i Washington lige nu, øh, er, lidt, øh, er lidt udfordret post-Trump-årene, men øh, resten af det, det er altså, stadig rimelig stærkt. Jo, men vi, snak, vi har jo snakket om det flere gange. Vi har jo også skrevet om det, og kan kun opfordre til at gå ind og læse det. For eksempel om garrimandering, mm -hmm. altså hvor, hvor republikanerne er jo i rigtig mange steder, altså selv i demokratiske demokratisk sted, vi har, jeg tror, vi har brugt eksemplet med, med Maine, Ja. med ham der Papas, som jo er sådan en mini-demokratisk stjerne i, i svøb. Men han ser ud til at få lige tæsk næste år, fordi republikanerne er simpelthen i gang med at lave hans... Øh, hvad det, vi plejer at En, ja. en, en børnetøj? Ja, det ligner en børnetøj. Altså, hans, hans, hans, hans øh, kreds bliver simpelthen omskrevet, så der stort set ikke er demokratiske vælgere tilbage. Det er nærmest hus for hus. De får lov at sidde og, øh, og skrive det op. Jeg har et sted, hvor jeg lige tænker over, øh, inden vi lige kan diskutere en afslutning på en, hvor jeg tænker, at det her godt kan blive lidt farligt på en lange bane. Mm for republikanerne, det er, nu snakker vi om, at det er det definerende spørgsmål på, om du er republikaner, eller du er demokrat. Det er godt nok også et definerende spørgsmål, ved man for målinger, når du er kvindelig vælger, ja. og når du er ung. Ja. Så bare for at sige, ja ja, republikanerne får nok en stor sejr, men det hul, der hedder, jeg har ikke fat, i de unge vælgere. Vi har ikke fat i kvinderne. Det graver man jo bare. Endnu dybere. Ja, og trælse er jo, at det ikke ja nogle af de her unge vælgere, de kommer tilbage til republikanerne, når de bliver ældre. Men det gør flertallet jo ikke. Der, hvor du starter, er jo, altså, jeg ved godt, om man bliver mere borgerlig og konservativ, eller syg som mine børn vil sige med tiden. Men det er bare for at sige, at de fleste bliver jo der, hvor de er. Så altså, ja, sejr nu, men graver også et hul på den lange bane. Ja, jamen, det er helt med det, altså. det er i høj grad det, som er jo, der er risikoen for rekyl for dem, mm. både, øh, hvis, de, hvis vi kører mm. øh, nogle år ude i fremtiden. Så er det noget af det her, som, øh, fordi der, hvor juren jo gør ude, hvis man skal bruge et, et juridisk udtryk, det er jo det der med, om man øh, altså, hvem af de to partier, der i virkeligheden mobiliserer mest på, på baggrund af, hvis det her ja. det bliver virkelighed. Det er det, jeg synes er interessant. Jeg virkelig. kan godt have en fornemmelse af, at det faktisk i virkeligheden bliver demokraterne på den lange bane. Jeg er bare ikke sikker på, at det bliver det på den korte bane, men på den lange bane er jeg slet ikke synes, at det bliver demokraterne. Nej, og ved du hvorfor? Trinker jeg. Det er fordi, dem republikanerne skal mobilisere på det her spørgsmål. Dem har de mobiliseret. Dem har de ja, der kommer ikke nogen nye til. Det er basen, der bliver glad. og, de, og så vender vi til virkeligheden tilbage. Det, tak for den. Meget gerne brug, tror vi, aftalte. <laughs> men så vender vi jo i virkeligheden tilbage til det her, jeg i virkeligheden synes, det peger ind i. Det, jeg i virkeligheden kalder det her års urkonflikt i amerikansk politik. Det er et land, der er ved at i to. Mm. Nogle kalder det et rødt og blot. Jeg synes i virkeligheden, det er også her, der er det lidt et nord... Altså, lidt skræmmende at sige. Til dels grad et nord syd, så ved jeg godt, der er noget, der hedder Idaho og Montana og North og South Dakota og sådan noget. Oh. Men, men, men det, det, det siger bare noget om at det her USA, der i stigende grad brækker over i to og for grund af det amerikanske politiske system, så, så bliver de næsten sidestillede, selvom det store befolkningsmæssige flertal jo i stigende grad bliver blot. Altså. Ja, og hvor de ideologiske forskelle bliver mere og mere udtalte ja. også, altså, hvor der måske tidligere også har været politiske uenigheder, men er, altså, den store ideologiske kamp om Amerika, den er altså virkelig i gang, og der må man sige, der er bortet altså stridspladsen over alle lige i det kommende års tid. Ja, men også det der med, at, at den store ideologiske stridsplads, at det i virkeligheden bliver også så... Altså så brækket over lidt i os og dem, mm. men også lidt i, hvor folk bor henne, og hvad vi tror på, og hvor er vi henne i USA, altså hvor du netop har det her, du har det nordøstlige USA, eller i virkeligheden snart jo, snart hele landet kysten jeg synes jo i den forbindelse af, hvad der skete i Georgia, er jo super interessant, det siger jo noget om om en udvikling, netop om en stat som Georgia i udvikling, og du har hele stillehavskysten, og så har du jo lidt ret meget af det i midten, som bare går i en anden retning, altså, og, og jeg har sådan lidt, det, det vidner det her, altså 29 16, sagde jeg så tidligere, siger jo et eller andet sted meget godt om, hvor det ligger hen. Ja. Du har 16-20 stater med en masse øh, mennesker i, som også tjener flere penge, det er jo en anden del af det, øh, ligger ude ved vandet, og så har du alle det, de 30-29 stater inde i midten, som ikke se, helt synes, de er blevet inviteret med til festen, og har nogle andre specielt værdimæssige holdninger. Ja, og jeg øh, vil sige... Selvom, altså, hvis den her højesterets afgørelse så ender med at uh, gå hjem, som republikanerne håber, at den gør, så tror jeg ikke, der går mange år nødvendigvis, før der kommer endnu en, en sag. Altså, det kommer jo selvfølgelig an på, hvordan højesterets sammensætning kommer til at se ud, og det, det må vi så kigge på i, i 2030 eller 2035, når vi stadig laver med. Amerika, men ikke desto mindre, så, uh, altså, så bliver det her noget, der bliver ved med, at... Uh, at være strid om politisk, i hvert fald i det næste lange tid. Jeg vil en sidste pointe jeg tænkte lidt over faktisk mm. uh, Ruth Bader Ginsburg. Mm. I hendes erindringsbog, der udkom nogle år før hun døde. Hun er jo en af dem, der ellers allermest aktivt har kæmpet for kvinders ret til, til abort. Men hun, øh, hun reflekterer faktisk i, øh, i sin erindringsbog omkring netop øh, Roe v. Wade-afgørelsen, og om, at den måske ikke i tilstrækkelig grad hvilede på et solidt nok juridisk fundament, og det var derfor, at den havde været så omstridt i øh, nærmest alle årene, lige siden den var vedtaget, og at det kloge måske, som hun skriver i sin, i sin bog, måske netop derfor havde været at sikre den et stærkere juridisk fundament, at der var flere andre sager, den havde stået ovenpå den her afgørelse, fordi den, altså lige siden den blev praksis, har været under angreb, og så nu også i 2021 ser ud til, måske, måske ikke at, øh, at komme under, så massivt angreb, at den faktisk blev omstødt. Det er meget interessant, det er jo den bog, der er værd at læse, mm. men det er... Øh, den er pointe, som jeg for også understreger det her med, at hvis det ender med den her afgørelse, der så kommer nu Tibero øh, ud på et sidespor, jamen, så er det ikke nødvendigvis givet, at den nye afgørelse får lov til at stå til tronet ret mange år før, så kan der bare komme noget nyt. Og så er der et nyt øh, politisk øh, slagsmål til den tid, så der kan blive holdt godt gang, gang ind på det her spørgsmål. Det her det var. Kamp om Amerika. Tak til dig, Norsom. Tak så dig, det var alt for os på kongressen. Husk nu, at du kan støtte os ved at blive medlem af det, gør også en stor forskel, at du går ind og abonnerer på den her podcast, så hører du om den lige så snart, den øh, udkommer. Det gør også en stor forskel, at, øh, og det er næsten det vigtigste. at fortælle nogen, du øh, godt kan lide, eller som du synes øh, trænger til at høre det her, om at den her podcast øh, eksisterer, og prøv at få dem øh, til at høre den, rent sagt, øh, spred ordet. Og så husk at anmelde, und så videre. Inden på diverse tjenester. Det var alt. Tak for det.